Istoria credințelor și ideilor religioase de Mircea Eliade, volumul 1. Editura Științifică București, 1991. ISBN 973 44 4 Traducere și postfață de Cezar Baltag. Cuprinsul volumului 1. Prefață la traducerea românească, pagina 5. Cuvânt înainte, pagina 9, capitolul 1 La început Comportamente magico-religioase ale paleantropilor Pagina 13 1. Orientatio Unelte de făcut unelte Domesticirea focului 2. Opacitatea documentelor preistorice 3. Significațiile simbolice ale mormintelor 4. Controverse în jurul depozitelor de oase 5. Picturile rupestre, imagini sau simboluri. 6. Prezența feminină. 7. Rituri, gândire și imaginație la vânătorii paleolitici. Capitolul 2. Cea mai îndelungată revoluție. Descoperirea agriculturii, mezoliticul și neoliticul. Pagina 38. 8. Un paradis pierdut. 9. Lucru, tehnologie și lume imaginare. 10. Moștenirea de la vânătorii din paleolitic 11. Cultivarea plantelor alimentare Mituri de origine 12. Femeia și vegetația Spațiu sacru și reînnoirea periodică a lumii 13. Religii neolitice în Orientul apropiat 14. Edificiul spiritual al neoliticului 15. Contextul religios al metalurgiei Mitologia epocii fierului Capitolul 3. Religiile Mesopotamiene Pagina 64, 16. Istoria începe în sumer 17. Omul în fața zeilor săi 18. Primul mit al potopului 19. Coborârea în infern Inana și Dumuzii 20. Sinteza sumero-acadiană 21. Crearea lumii 22. Sacralitatea suveranului mesopotamian 23. Gilgamesh în căutarea nemuririi 24. Destinul și zeii Capitolul 4 Idei religioase și crize politice în Egiptul antic Pagina 91 25. Miracolul de neuitat Prima oară 26. Teogonii și Cosmogonii. 27. Răspunderile unui zeu întrupat. 28. Ascensiunea faraonului la cer. 29. Osiris, zeul asasinat. 30. Sincopa. Anahie, disperare și democratizarea vieții de dincolo de mormânt. 31. Teologia și politica solarizării. 32. Afenaton sau reforma ratată. 33. Sinteza Finală Asocierea Ra Osiris. Capitolul 5. Megaliți, temple, centre ceremoniale. Occidentul Europei, regiunea Mediteranei, Vala Indusului. Pagina 119. 34. Chiatra și Banana. 35. Centre ceremoniale și construcții megalitice. 36. Enigma megalitilor 37. Etnografie și preistorie 38. Primele orașe din India 39. Concepții religioase protoistorice și paralelele lor în hinduism 40. Creta Grote sacre, labirinturi, zeițe 41. Trăsături caracteristice ale religiei minoice 42. Continuitatea structurilor religioase preelenice Capitolul 6 Religiile hitiților și ale cananeenilor Pagina 146 43 Simbioză anatoliană și sincretism hitit 44 Zeul care dispare 45 Învingerea dragonului 46 Cumarbi și suvaranitatea 47 Conflicte între generații divine 48. Un panteom canaanean Ugarit 49. Baal câștigă suveranitatea și triunfă asupra dragonului 50. Palatul lui Baal 51. Baal se confruntă cu mot Moartea și reîntoarcerea la viață 52. Viziunea religioasă canaaneană Capitolul 7. Când Israel era copil Pagina 170. 53. Primele două capitole din Geneză. 54. Paradisul Pierdut. Cain și Abel. 55. Înainte și după potop. 56. Religia Patriarhilor. 57. Avram, Tatăl Credinței. 58. Moise și ieșirea din Egipt. 59. Eu sunt cel ce sunt. 60. Religia sub judecător. Prima fază a sincretismului. Capitolul 8. Religia indo-europenilor. Zei vedici. Pagina 189. 61. Proto-istoria indo-europenilor. 62. Primul panteon și vocabularul religios comun. 63. Ideologia tripartită indo-europană. 64. Arienii în India. 65. Varuna, divinitate primordială Devi și Asuri 66 Varuna, rege universal și magician Răta și Maia 67 Șerpi și zei Mitra Ariaman Aditi 68 Indra, învingător și demiurg 69 Agni, preotul zeilor Foc sacrificial, lumină și inteligență. 70. Zeul Soma și băutura nemuririi. 71. Cei doi mari zei din epoca vedică Rudra Siva și Vishnu. Capitolul 9. India înainte de Gautama Buddha. De la sacrificiul cosmic la suprema identitate Atman Brahman. 72. Morfologia ritualurilor vedice 73. Sacrificiile supreme Ashmaveda și Purusha meda. 74. Structura inițiatică a ritualurilor Consacrarea În paranteză Diksha Închid paranteza Ungerea regelui În paranteză Raja Suja Închid paranteza 75. Cosmogonii și metafizica. 76. Doctrina sacrificiului în textele Brahmana 77. Eschatologie, identificarea cu prajapatii prin sacrificiu 78. Tapas, tehnică și dialectică a vieții austere 79. Asceți și extatici, muni și vratia 80. Upanishadele și căutările râșilor cum să ne eliberăm de roadele actelor noastre? 81. Identitatea Atman Brahman și experiența luminii interioare 82. Cele două modalități ale lui Brahman și misterul lui Atman, captiv în materie Capitolul 10 Zeus și religia greacă Pagina 246 83. Teogonie și lupte între generații divine. 84. Triumful și suveranitatea lui Zeus. 85. Mitul semințiilor primordiale. Prometeu, Pandora. 86. Consecințele sacrificiului primordial. 87. Omul și destinul. Semnificația bucuriei de a trăi. Capitolul 11. Olimpienii și eroi, pagina 262. 88. Marele Zeu de Căzut și Fierarul Vrăjitor, Poseidon și Hephaistos. 89. Apolon. Contradicțiile reîmpăcate. 90. Oracole și purificare. 91. De la viziune la cunoaștere. 92. Hermes, însoțitorul omului. 93. Zeițele, 1 roman. Hera, Artemis. 94. Zeițele, 2 roman. Atena, Afrodita. 95. Eroii. Capitolul 12. Misterele din Eleusis. Pagina 286. 96. Mitul Persefone în infern 97. Inițierile Ceremonii publice și ritualuri secrete 98. Pot fi cunoscute misterele? 99. Secrete și mistere Capitolul 13 Zarathustra și religia iraniană 100. Enigmele 101. Viața lui Zaratustra, Istorie și Mic. 102. Extas șamanic. 103. Revelația lui Ahura Mazda. Omul e liber să aleagă între bine și rău. 104. Transfigurarea lumii. 105. Religia Ahemenizilor. 106. Regele iranian și sărbătoarea Anului Nou. 107. Problema magilor, scintii. 108. Aspecte noi în mazdeism, cultul Haomei. 109. Exaltarea zeului Mitra. 110. Ahura Mazda și sacrificiul eshatologic. 111. Călătoria sufletului după moarte. 112. Învierea corpurilor. Capitolul 14. Religia lui Israel în epoca regilor și a profeților. Pagina 330. 113. Regalitatea. Apogeul sincretismului. 114. Iahve și creatura sa. 115. Iov. Dreptul pus la încercare. 116. Vremea profeților. 117 Amos, ciobanul. Osea, cel neiubit. 118 Isaia, o rămășiță din Israel se va îndoarce. 119 Făgăduința dată lui Ieremia. 120 Căderea Ierusalimului, misiunea lui Iezechiel. 121 Valorizarea religioasă a teroarei istoriei. Capitolul 15 Dionisos sau Beatitudinile regăsite. Pagina 352 122 Epifanii și ocultări ale unui zeu de două ori născut. 123 Arhaismul câtorva sărbători publice. 124. Euripida și cultul orgiastic dionisiac. 125. Când grecii redescoperă prezența zeului. Lista abrevierilor. Pagina 368. Tabloul problemelor. Bibliografii critice. Pagina 369. Indice. Pagina 450.